وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد زحوالي يمو ازوي شنو مالله جل شانه نشم غصب دارو استورتلو دونسي مو صلاوات السلام na našeg učitelja predvodnika uglednika vođu Muhammeda sallallahu alihi vasallam naš uzvišeni gospodar je u svojoj uzvišenoj knjizi Kur'anu objavio u prijevodu značenja o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošu i na umiru se drugačije osim kao muslimani Uvažena i cijenjena braćo ranije smo govorili o teoretskoj spoznaj spoznajnoj i motivaciji s snagi sure El Fatiha Večeras, ako ovog da govorimo o fatihi kao lijeku sura el fatiha u sebi sadrži lijek i za duhovne bolesti i za fizičke bolesti el fatiha kao lijek za duhovne bolesti dva su glavna uzročnika oboljenja crca. Prvi je neznanje, a drugi je pokvarena namjera. Prvi je neznanje, a drugi je pokvarena namjera. Pravi put je lijek za bolest neznanje. I zato je traženje upute od Allaha Đaldešanu traganje za pravim putem obligatna dužnost svakog od nas koju moramo izvršavati svaki dan i noć na svakom namazu jer se samo tako možemo sačuvati od ove opake bolesti ni jedna druga dova ne može zamijeniti ovu dovu ihdi nas siratal mustakim i zato ju je Allah dželešanu učinio temeljem obavezao nas je Da ga svaki dan i svaku noć više puta molimo za uputu. Jer samo uputom možemo izliješiti bolest. Ili pravim putem možemo izliječiti bolest neznanja. Ostvarenje principa Iyake na'budu wa iyake nestainu Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo u životu i u teoretskom, spoznajnom, a i u praktičnom smislu jedini je lijek za pokvarenu namjeru. Ništa ne može iz čovjekovog srca odstraniti ovu bolest, odnosno pokvarenu namjeru, osim ostvarenje ovog principa u životu samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Onaj koji teži ili koji teži za prolaznim varljivim dobrima i nastoji ih ostvariti svim dostupnim sredstvima neka zna da je njegova namjera neispravna, da je njegov motiv neispravan, da je njegov motiv pokvaren. A to je slučaj svakoga onoga kom je Allah i robovanje je njemu nijesu najveći životni cilj. Bio on nemusliman, bio on politejsta, mušrik, bio on sljedbenih strasti, kojim je strast njegov najveći bog... bio on zaljubljenik u vlast... koji... ne preza ni od čega... da bi ostvario tu vlast... i koji je radi vlasti spreman... pregaziti svakoga onoga komu se... suprostavi komu stane na put. A ako to i ne uspije... Nastoji ga što više udaljiti od sebe. A ako ni to ne uspije, onda nastoji ići drugim putem. Ne želi biti na istom putu sa onim ko im smeta. Njegova namjera, namjera ovakvi je pokvarena i sa aspekta cilja i sa aspekta sredstava koje koristi da bi taj cilj ostvario. Kada im sve to propadne, kada im propadne ono zašto su sve uložili, zašto su sebe dali, zašto su potreš, pro, potrošili i vrijeme i novac, oni bivaju najvećih gubitnici. I njihovom kajanju, žalosti, tugi, Nema kraja. Zapravo ne postoji mjera kojom bi mogli izmjeriti njihovu tugu, kajanje i žalost. Ali će pravu tugu, kajanje i žalost osjetiti kada budu napuštali ovaj dživ. Kada budu prolazili kroz berzek zagrobni za život i kada konačno dođu na sudnji dan jer će tada shvatiti šta je suština tada će se pokazati pravo činjenišno stanje tada će sljedbenici istine ostvariti najveću moguću pobjedu a sljedbenici laži ostvariti najveći i mogući poraz, shvatit će da su bili lažljivci, da su bili prevareni i obmanjeni. Ali od tog znanja neće imati nikakve koriste. U ništa boljem položaju nisu ni oni čiji je cilj ispravan, koji teže najuzvišenijem cilju. ali koriste pogrešna sredstva da bi došli do tog cilja. U stvari oni koriste sredstva za koja oni vjeruju da će ih odvesti cilju, a neće ih odvesti cilju. Njihov cilj je uzvišen, Njihovi, njihove teždje su uzvišene, ali sredstvo koje koriste je pogrešno. I za jedne i za druge lijeke, i ja ke na buduva, i ja ke nestain. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražim. Ali ovaj lijek je sastavljen od šest sastojaka. I svi oni moraju biti sadržani da bi taj lijek imao efekt. Koji su to sastojci? Iyake na'budu wa iyake nesta'inu. Prvi sastojak je obožavanje Allaha jedinog. Iskreno, bez ikakvih uvjeta, bez ikakvih rezervi, sa nadom da će nam dati ono što nam je obećao. Drugi sastojak je Ne obožavanje nikoga drugog mimo Allaha Čelešanuhu. Nikoga i ničega. Treći sastojak je sraženje pomoći od Allaha Čelešanuhu u robovanju njemu jedinov. Četvrti sastojak je neoslanjanje na vlastite sposobnosti i mogućnosti. Peti sastojak obožavanja Allaha onako kako je propisao i naredio. I šesti sastojak nepredpostavljanje istine ljudskim mišljenjima i strastima. Ako ovaj lijek propiše stručan liješnik i iskusan koji dobro zna narav bolesti i ovaj lijek upotrebi pacijent bolesnik. nužno mora doći do ozdravljenja. Ako dože do djelimišnog ozdravljenja, onda fali neki od sastojaka. Ili se bolesnik nije držao upustava liječnika. Ovaj lijek mora uroditi plodom svakog, kod svakoga onoga koji ga ispravno upotrebi. Lijek i ja ke na abudu, va i ja Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Ovo je bio lijek za dvije bolesti. Bolest neznanja i bolest pokvarene namire. Neznanje liječimo pravim putem, traženjem upute od Allaha Želešanuhu, a pokvarenu namiru liječimo ostvarenjem principa i ja kenabudu ve jakenestain o. Pošto još dvije. I te kako opasne bolesti srca. A to su rija pretvaranje. I druga je oholost, kibr. Kako liječimo ove dvije bolesti? Bolest, rija, pretvaranja, liječimo lijekom i jake nabudu. Samo tebe obožavamo. A bolest, kibura, samodopadanja, samodivljenja, liječimo sa lijekom i jake nestajin. Samo od tebe pomoć tražimo. Ukoliko se uspijemo izliječiti od bolesti neznanja, od bolesti zavlude, od bolesti kibura, oholosti, od bolesti rija, pretvaranja, mi smo uspjeli. Izliječili smo se od svih bolesti. Možemo za sebe reći da smo zdravi i da spadamo u one Za koje Allahu surje el al Fatiha kaže, ihdi nacitelmu takim sirato lezina en amte Alehim. uputi nas napravi put na put oni kojima si vlagoda svoju ukazao. kazazovo. Glairil magdubi Alehim, a ne na put oni na koje si se razrddio, boled Balin i koji su zalotel. Samo onaj ko se izliječio od svih ovih bolesti, a fatihom se liječi, odnosno slijeđenjem uputstava fatihe se liječi od ovih bolesti, može za sebe kazati da je od onih kojima je Allah blagodat svoju ukazao. I da nije od onih na koje se Allah rasrbio. I da nije od onih koji su zaludni. Fatiha je lijek i za fizičke bolesti. I za fizička oboljenja. Svima vam je dobro poznata predaja u kojoj se navodi da je jedna grupa ashaba radijallahu anhum u svom putovanju naišla pored jedne arapske četvrti. Zatražili su od njih da ih prime da konače da ih ukažu gostoprimstvo a oni su to odbili U vremenu, poglavara ovog plemena je ujeo akre Sjetili su se da zatraže pomoć od ove grupe ashaba otišli su do njih i pitali ih ima li neko ko zna liječiti Kur'anom ko zna rukju. Javio je se jedan ashab, proučio mu rukju i ovaj poglavar je trenutno ozdravio. Ali su prije toga, prije nego što su ga počeli liječiti, uvjetovali da im ovi plate tu njihovu uslugu dogovorili se da im daju jedno stado ovaca međutim posto su sumnjali da to možda nije dozvoljeno sačekali su dok ne upitaju poslanika sallallahu alejhi ve kad su se vratili pitali su poslanika sallallahu alejhi a on im je a oni he pitao odakle ste znali da je fatiha rukija U stvari jese ruklja, ona je lijek i njome se liječi. Jedite to što ste dobili, a ostavite imeni jedan dio. Fatiha se pokazala lijekom čak i u slučaju kada, su, kada je objekat nad kojim je taj lijek primijenjen, Nije, dakle, kad, taj objekat nije ispunjavao uvjete, ali je i pored toga Fatiha izliječila ovog njihovog poglavara. E šta je onda sa vjernicima? Šta je onda sa onima koji su ubjeđeni u to da je Fatiha lijek? Mnogobrojni su primjeri i iz prošlosti i iz sadašnjosti koji potvrđuju ljekovitost fatihe. I da fatiha se može koristiti kao lijek za fizička oboljenja. Obično se uči sedam puta, tako što se stavi ruka na oboljeli dio i prouči se fatiha i traži se od Allah na taj način izlječenje, ali sa čvrstim ubjeđenjem da je fatihalik tajna stvaranja slanja poslanika objavljivanja knjiga nagrade i kazne sadržana je upravo u riječima ijake na abuduva ijake nestajin. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Rečeno je ili prenosi se u nekim predajama da je Allah Đalešanuhu objavio 104 knjige. Suština onoga što je objavljeno u tim knjigama nalazi se u tri knjige. Tevratu, Inđilu i Kur'anu. A suština onoga što je objavljeno u Tevratu, Inđilu, inđilu i Kur'anu sadržana je u Kur'anu. A suština onoga što je objavljeno u Kur'anu sadržana je u Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. ovaj ajet je podijeljen ili njegova vrijednost je podijeljena između rabba i roba. Rabbu pripada i ja ke nabudu, samo tebe obožavamo, a robu pripada i ja ke, samo o tebe, pomoć tražimo. I badet u sebi Objedinjuje dva važna temelja. U stvari da bi bio i badet, robovanje, on mora sadržati u sebi ta dva temelja. Ljubav i robovanje. Pokoravanje, izvršavanje naredbi. Samo onaj koji voli svoga gospodara i koji bez pogovorno izvršava njegove naredbe smatra se iskrenim robom pravim robom dok se to ne može reći za onoga kojem pali jedan od ova dva temelja koji samo voli a ne robuje i koji samo roguje a ne voli to nije robovanje da bi robovanje bilo robovanje da bi ibadet bio ibadet on mora sadržati ova dva važna temelja onaj koji negira ljubav roba prema rabu, on u stvari negira suštinu robovanja. A onaj koji negira da je Allah voljeni, on njemu negira božanstvenost. Makar tvrdio da vjeruje da je on stvoritelj, da je tvorac, jer su to vjerovali i mušici. I mušiti su vjerovali Da je Allah gospodar. Ali nisu činili i bade samo njemu. Nego su i bade činili i drugim bogovima. I poklanjali i svojim božanstvima. To je ovaj prvi dio. I jake nabudu i bade. A traženje pomoći od Allaha također počiva na dva važna temelja bez kojih se ne može govoriti o traženju o istijani, traženju pomoći od Allaha Želešanu. Prvi temel je povjerenje u Allaha Želešanu a drugi temel je oslanjanje na njega, oslonac na njega. A to je suština tevekula. Jer čovjek može imati povjerenje u nekoga, ali da ne traži da se ne oslanja uopće na njega jer mu nije potreba. S druge strane, može se oslanjati na nekoga, može tražiti od njega pomoć, ali ne zbog toga što mu vjeruje jer nema drugog izlazna. Dok kada je Allahu u pitanju, kada je se vrkul oslonac na Allaha u pitanju, Ova dva temelja moraju postojati. Povjerenje u Allaha i oslanjanje na Allaha iz I tu je suština. Suština je tevekul i ibadet. Nema ibadeta bez tevekula, niti tevekula bez ibadeta. A tevekul bez ibadeta, dakle, nema nikakvog smisla. Nema svrhe. Oslanac na Allaha nema... Cvrhe bez ibadeta. Jer se oslanjaš na Allaha u čemu? U ibadetu. Zbog kojeg si stvoren. To je najuzvišeniji cilj. Zbog kojeg se oslanjaš na Allaha. I zato su ta dva cemenja upravo spomenuta u Fatihi. U kojoj je sadržana suština našeg postojanja, stvaranja, nagrade i kazne slanja poslanika... Izakona, i zakona, i objavnivanja knjiga. Ova dva temelja spomenuta su zajedno i u drugim Kur'anskim ajetima. Allah zilješanhu kaže za šuajba وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ عُنِيب Uputa je samo od Allaha. Na njega se oslanjam i njemu se predajem. Na njega se oslanjam i njemu robumim. Ne boj i vade A u suri Hud Allah džunešanu kaže: Wallahu ya'lamu gayba semawati vel ardi ve ileyhi yurju al-amru kulluhu fa'budhu i tu vakl alay Allah zna tajne nebesa i zemlje njemu se sve vraća zato ga obožavaj i osloni se na njega u trećem ajetu rabbena alejkete vakalna ve ilejke enebna ve ilejkel mesir gospodaru na tebe se oslanjamo tebi se predajemo tebi se pokoravamo I sebićemo se vratiti. Suština je da je atle u riječima iyyake na'budu veyyake nesta'in, suština svega onoga što je Allah dželle shan o objavio a iyyake na'budu veyyake nesta'in kao što smo vidjeli je jedini lijek za one opake bolesti koje predstavljaju Okosnicu oboljenja ljudskog srca. I bez tog lijeka čovjek se ne može izliječiti. Neka hoda, neka traži, neka se raspituje, neka se trudi. Lijeka neće naći za ove bolesti. Osim u ija ke na'budu, va ija ke nesta'inu. A kulu kauli hada, uastagfirullah, ili velikum, uastagfiru, innahu hu al-ghafuru rahimsu.